Благовремието. Що искаш? Кажи ясно. Не се двуми. Дали ще приемеш или не, не търси. Всяка нужда трябва да се задоволи и то на време. Ако просиш, проси както трябва, ако желаеш да придобиеш. Не мисли, че и без да сториш това, ще добиеш онова, що желаеш. Желанието трябва да открие нуждата, а нуждата по право трябва да се снабди, за да не стане прелом в порядъка на душата. И ако просиш и не получаваш, знай, че трябва да проумееш начина на прозбата, а не и да млъкнеш. Мълчи само кога си сит, но не и кога си гладен. Целта на мълчанието е да даде време на душата да извърши своя дълг. А знай, че да се вършат две неща в едно и също време е несвообразно. и момент в живота си има своята работа, когато нищо друго не трябва да си върши, освен той, което се изисква. И разбери, че Бог е Бог на порядъка, а не и на безпорядъка. В Него несъобразности не съществуват. Той всякога поначало излиза, поначало влиза и поначало действа от порядък в порядък. В Него няма скокови нито празнини. В него е всичко пълно и готово за всеки даден момент на вечността. Той не може да се изненада от нищо, понеже прибъдва във всичките моменти. И тъй, всяко нещо от своето начало следва своя даден момент. А той момент, непосрещнат на своето времено начало, ще остави отпечатък на безпорядък в тая душа, която не е стояла вярно на своя пост, да посрещне всичките дадени моменти на живота. А всеки даден момент, изгубен преждевременно, е изгубен за всякога през вечността. И тъй, помни, че няма извинение, че не си разбрал. За това именно трябва да питаш да разбереш, че да си готов. Затова и трябва да се молиш, постоянно. За да си в свръска с моментите, които очакваш. Готов като жених за невестата да тръгнеш в определения час. Стой следователно верен на мястото си до край. И да ти не изкушава нищо да напуснеш или по-напред или по-напосле, защото в такъв случай ще си вън от Божествения порядък. А всяко нещо вън от Божествения порядък не може да съществува, нито да действа в съгласие с Него. А всяко нещо вън от Неговия порядък представа да е Негово. Не мисли, че можеш да влезеш в небето, когато ти си искаш и когато ти желаеш. Не там можеш да влезеш само когато ти викат и си готов за дадения момент. И тъй. Пази се да не изгубиш случая на призванието, защото е само един през цялата вечност. И знай, че вечността тича към своята безпределност, в която живота се заражда. А всичко, което е веднъж зародено, трябва да следва тогова, който го е родил. Защото както детето без майката и бащата не може, тъй и твоята душа без Бога е немислима. Той е началото и края на всичко и без Неговото присъствие няма живот. И тъй ако разбираш живота, разбрал си дадения порядък, усвоил си дадените моменти. Следователно, вървиш напред към целта, която е обединение на всичко в божествения порядък, в който всички влизат съзнателно в общото съобщение на любовта, която е родила всички същества, от безпределно малките, до безпределно големите от човека до архангела и до безпределно големия. И тъй помни, че има само един даден момент да си родиш и да влезеш в пълнотата на живота. Защото в цялата вечност няма два момента еднакви. Нито две души еднообразни. Понеже момент от момент личи по силата на своята тежест, а душа от душа личи по силата на своето съзнание. И тъй не мисли леко за нещата, че Бог може да прави какво си ще. У Бога ще ни няма както у човека. У него има любов, която трябва да даде всеки му това, което му се пада. А онова, което Бог дава, трябва да го даде в своето определено време или в определения даден момент. Разбираш ли къде се сега? Ако разбираш, мисли защото моментите идат и блажен си, че Бог е с тях. 1903 година